Підбівцем. Незграбні канги на їхніх шиях похитувалися, як ярма. Поскрипували і чіплялися за кущі ріщини, на яких ще подекуди висіли потемнілі кіньяхи горіхів. Невільники рвали їх і ховали в кишені, щоб потім, на привалі, хоч трохи втамувати голод. Лише добриня не рвав. Його серце тужно стискалося, ось погар. Ось дорога на скиток, ось місток через тихий ручай, нарешті Кладова, а зараз і Лисівка. З кожним кроком наближалося страшне лихо до рідних місць, до найдорожчих людей, а він нічим не може їм допомогти. Лисівський монастир вирнув раптово, як тільки монгальський загін виїхав на широку галявину. Він стояв на крутому пагорбі, що обривисто спадав до Ірпеня. За посерілим від часу заборолом зіймалася золотими хрестами дерев'яна церква з високою дзвіницею, а довкруг неї темніли приземкуваті будинки, келії ченців та всякі служби. Ту мить забив на сполох дзвін, і з-за заборола виглянули чорні ковпаки. Такі ж ковпаки з'явилися і на дзвіниці. Точенці у великому страхові стежили за тим, як мунгали виринали з лісових хащів і оточували монастир. Жадігерш їхав попереду, що вскрикнув, і один загін звернув ліворуч і навскач помчав до узвоз до греблі, що вела у калиновий кут, а другий – до монастиря. Добриня обімлів. Калиновий кут лежав на тому боці річки, як на долоні. І було видно все, що там робиться. З першими ударами дзвону люди вискочили з хат, побачили вершників. Крик жаху долинув через заплаву до лисівки. Люди враз заметалися по селу, по дворах, по городах, одні поверталися до хат, щоб сповістити своїх про несподіваний напад, інші бігали з вилами косами на двір, Третій таких був небагато, кинулися через рудку в ліс, що темнів по під горою. Тікайте, тікайте, безмовно вола Добринина душа. В цьому ваш єдиний порятунок, тікайте. Він глянув на ракитне озеро, зайшов в свою хатину. Що там? Він же не раз казав, щоб, зачувши небезпеку, всі тікали до лісу. Хтось із двору ніби метнувся до рудки. І зник у як верболозу, але хто не розібрати, далеко. А тим часом нападники одним духом перехопилися через луг і почали оточувати село. І тут трапилося те, чого ніяк не чекав Добриня. На зустріч нападникам за хат, за хлівів, виступили лучники і зустріли ворога роєм стріл. Кілька вершників упало. Їхні коні теж упали, але страшна у своєму нестримному натискові лавина вже досягла села і там зав'язався рукопашний бій. Добриня застогнав. Що можуть зробити його погано озброєні земляки, які до того ж ніколи не воювали, супроти загартованих у безперервних боях, досвідчених і добре озброєних воїнів Батия? Вони не встигли зібратися до купи і оборонялися розрізнено, кубками або навіть поодинці. Тому ставали легкою здобищу степовиків. За боєм у калиновому куті спостерігав не тільки Добриня, а й же Побачивши, що сотня зазнала ще на підході до села, він бридко вилаявся і спорядив гінця. «Передай спалити все дотла!» «Не залишати жодної хати, пощади не давати ні старим, ні малим, всіх непотрібних нам перебити, дужих забрати в полон!» Гонець хилив у поклоні голову і миттє помчав по греблі на той бік річки. Жадівер, жадівер, не роби цього!» – гукнув у розпасі Добриня, кидаючись до сотника і хапаючи його за стримена. «Чому?» – витріщився той моє село, там мої рідні, мене убив, їх не чіпай. Жадігер хижу виріщив крупні кінські зуби, уперіщив Добриню гарапником по плечах. Як смієш, раби, заступатися за тих собак? Наша сила в жорстокості, а ти просиш про милосердя. Чингисхан заповідав нам не мати жалю навіть до своїх співплемінників, а ти хочеш, «Щоб я проявив співчуття до тих, хто вчинив супроти моїм воїнам, хто підняв на них руку, ніколи не буде цього! Не проси! Дякую, що тебе не вбив!» І він, сидячи на коні, чоботом відстовхнув від себе нахабного богола. Добриню не впав, але тут же схопився і, рятуючись від ударів, кинувся до гурту полонеників. Вони розступилися, і довгий жадігерів-гарапник уже не дістав його. Тим часом калиновий кут запалав з чотирьох кінців. Дерев'яні хатини, хліви і клуні, криті очеретом та соломою, спалахнули, як сухе сіно. Серед того пожарища щинився страшний крик Лемент-Виск, що перелетів через луг, через річку, аж до монастиря, і різким болем віддався у добриненому серці. Чуєш? Це ж, здається, кричить мати. І голос їй славне і раптово замовкає, обривається. А ось ніби озивається батько, а потім Ганночка. Вищать діти. По подвір'ю гасають вершники. Над їхніми головами зблискують шаблі і падають вниз, укоротюючи комусь віку. Боже, що робити? Як і чим їм допомогти? Нічим допомогти, ніяк допомогти. Добриня обхопив голову руками, заплющив очі і, схилившись комусь на груди, беззвучно заридав. Не хочу жити.